в навечерието на тази мрачна годишни на четвъртата година от началото на пълномащабната война на Русия срещу суверенна Украина, да не забравим да добавим в поредицата от събития утре срещата поклон пред украинския народ България за Украина 4 години подкрепа така е озаглавена тя и ще се състои от 17.30 часа на площада до храм Свата София до паметника на незнайния войн. Събитието се организира от посолството на Украина в Република България, заедно с Фундация Басарабски фронт и форума за демократично действие и оборища. Така казвам, добър ден на Ана Тертична. Добър ден, благодаря за поканата. Доктор по история, така ще ви представя множество публикации, изследвания, книги, включително за българо-украинската история и дипломация, но да започнем от там, госпожо Тертична, 4 години война, която ние помним, че в главата на руския президент Владимир Путин трябваше да е тридневна светкавична военна операция. Явно тази представа за руската мощ се сблъска с устойчивостта на украинския народ. Има ли обаче изтощение? Има ли отчаяние в момента от недостатъчната и не винаги в точното време международна подкрепа? Изобщо чувства ли се Украина предадена и от кого в по-голяма степен? От Европа или от Съединените щати в момента? Определена Украина не се чувства предадена, понеже всички тези 4 години получаваме много сериозна подкрепа от Европейския съюз и НАТО и другите е, държави партньори по света. Естествено, че украинците от първия момент на пълномаштабно нахлуване, от първите бомбардировки и взривове разбраха, че трябва да разчитат първо на себе си. И на никой друг. И тога, това го доказват в продължение на 4 години. А, ако питате за изтощение и какво усещане на украинци, естествено, че няма как да не си изморен от войната. И колкото се прокарва този наратив, пак а, от пропагандисти, те не разбират, че това изтощение на доляното огромна съпротива, гнева и чувството на справедливостта, която те изискват да се случват. И колкото повече наблюдаваме обстрели на Украина с руските ракети и дронове, колко са поразрушителните, толкова повече украинци оказват съпротива. Колко и да са изтощени не могат да се продадат, понеже знаят какво носи руската окупация. Имаме страшен опит от 350 години и знаеме вече след всички изболяни процеси от откриване на страшните страници на репресия, от руски ли режим, царат ли, ли време, репресия на Сталин или по късната репресия, включително до средата на 80-те години просто няма как а и след научените нали, ужаси и военни престъпления в окупираните територии в Киевска, Харковска и други области всички тези зверства просто няма друг избор. Как Украина оценява днес подкрепата от страна на България? България от самото начало на руската военна агресия силно подкрепи Украина от 2014 година и подкрепя всички инициативи, насочени за засилване на Украина и особено след 2022 година България е изключително важен партньор за отбранителните сили на Украина и то продължава да стои така. В рамките на всички инициативи на НАТО, на Европейския съюз, България дава огромен принос. Това го оценяваме, за това благодарим и за това разчитаме на активизиране на двустранното им многостранно сътрудничество в сферата на отбрана. Същото това ние виждаме, че преговорите за мир а, се... Не бих употребила думата «Провалят», но като че ли не водят до обективни резултати, очертава се нещо като мир чрез изнудване за територии, включително такива, които не са окупирани, но и вероятно от замразяване до фронтовата линия. А, има ли точка, в която могат да се срещнат интересите на Украина, Русия и Съединените щати в този момент според вас? Всички опити за преговори, които са били водени до да сега, винаги са се провалили и то по една причина саботажа или протакване или някакви други причини или други сигнали, кои, които идват от Кремъл. Появява ли се някаква малка надежда с помощта на усилия на нашите партньори на САЩ, на НАТО, на Европейския съюз? И веднага след това, вече като правило, като сценарий Идва някакво изявление, което просто зачерква всичко договорено ден преди. Изявление или пък директни въздушни или, удари, или, да кажем. И Директни въздушни удари има го постоянно и вече знаеме, че когато се насрочва срещата поредна в някакъв опит за някакви преговори, всички украинци очакват поредица от силни ракетни и дронови удари. За съжаление това е реалност, с която живееме ние. Също време с това виждаме и удари от страна на украинската армия по руски военни обекти. Каква е разликата? Защото знаете, че а, хората с много лека ръка могат да кажат, ами и от двете страни се стреля. Много важно, когато има държава агресор и държава терорист, тя да бъде принудена да спре войната, да спре своята агресия, да спре военните престъпления. И в случая с Русия това е точно, а, точно тези операции, които са насочени за а, това да се прекъснат доставките на оръжие, да се унищожат складове на боеприпаси, които. Нали, са предвидени за това да убиват повече украинци. Много е важно Русия да не може да произвежда а, ракети, снаряди, дронове, с които нас ни убива. И точно това ни е целта. военните обекти. Но от страната на Русия виждаме в момента точно обратно. С идване на рекордно студена зима в Украина и в момента има температури до минус 15. И не постигайки почти никакви резултати на фронтовата линия, те започват с енергиен терор. Разрушават цялата електро, електрогенерация в Украина. Всички топло електроцентрали са. Цели и някои от тях са напълно разрушени и трябва да се изградят отново. Разрушават се и преносни мрежи, така да украинци просто да капитулират, да им се създадат такива непоносими условия, но пак виждаме колко на, на нас ни е трудно и какви са колатерални щети от такива действия, хора просто казват «не» няма да се предадем. Сега, а, нямаме много време, но а, как гледате на вероятността да има избори в Украина, които да доведат до промяна на политическото респективно и на военното лидерство? Много европейски анализатори се спират на противопоставянето между генерал Залужни, а, бившия главнокомандващ, който беше сменен от а, Зеленски и в момента е посланник в Лондон и самия президент Зеленски. Ако има избори, това ли ще е основната конкуренция и защо колко важен е този въпрос, ако ако, ако, се, ако се допитват до украинците, вероятно това е последен въпрос, който ги интересува в момента. В момента сме да е заинтересувани наистина да спре войната и от там нататък да възстановяваме държава и от там нататък след време да, да мислим за изборите. Руската страна винаги е имала е, изискване Украина да проведе избори и всяко едно правителство, всеки един президент за тях е бил нелегитимен. То ще и остане за напред, понеже генералната цел на Русия е да окроти Украина, да я заграбе. Последно, знаем, че войната може да промени драстично хората и, и, и променя хората. А как оцелява смисъла? Как оцелява човещината? Имате ли човешки отговор? Човешкият отговор, когато има такова безкрайно зло и такива престъпления, винаги виждаш добрината и виждаш как та наделява, тя наделява и как тя всъщност дава смисъла с малки такива човешки э, прояви подкрепа, понякога дума, понякога в случая с това, което се случва в градове в Украина, чаша топла вода за дете, майката може да го стопли, нали? Това всичко ти да, Васили, че не си сам и всички заедно може да се преборим. Благодаря ви, Анна Тертична, заместник посланник на Украина в България, доктор по история, балканист.